he stepped and his home he was overwhelmed with fear an angel came with words from God things were still here sing read read but he couldn't ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من عندك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق وعصيان واجعلنا من الراشدين خوشتوانا ورځој خوشتوانе сестре tema ovog predavanja je Rasulullah Muhammed kao uzoriti suprok i ovo će predavanje biti inša Allah nastavljeno sutra jer znam da večeras ne možemo stići da završimo ono što, što mislimo, a potrebno je da iznesemo stvari iz života Resura Sala Allaho, u raznim prilikama kako se obhodio prema svojim ženama. Sala Allaho, sala Allaho, otuda će ovo predavanje pokušat da obuhvat nekoliko tačak. Prva, način kako se Resul sr. Allaho ljehivo srlame obraćao svojim ženama. Drugo, kako je Resul sr. Allaho ljehivo srlame izražavao ljubav prema svojim ženama. Treće, ophođenje sr. Allaho ljehivo srlame prema ženama, njegovi. Odnos, blag, odnos, nekada najnihovo loše ponášanje, prema njegova. Grubo ponášanje prema njegova. Odanosť, vračná odanosť njegovim ženama. Pravednosť, Njegova sallahu alihi wasallam prema njegovim ženama i njegovo bodrenje ummetu njegovog umeta kako da se ophode prema svojim ženama i njegova suosjećajnost prema njegovim ženama. Znači nekoliko tačaka kojima ćemo inšala pokušati da obradimo ovu temovanje. Znači, Resulusa Allaho lehi wa sallame i kako se on obhodio. Kako je on svojim postupcima ostao primjer nama. Večeras govorimo o njegovom odnosu prema njegovim ženama. A lijepo je da obradimo i teme inšala njegov odnos, njegov odnos prema djeci. Njegovoj djeci njegov odnos prema roditeljima, njegov odnos prema rodbini, prema amidžama, njegov odnos prema zajednici, prema životinjama, dakle, prema svim onim činjocima koji su ga okruživali u datom momentu. Znači, sve svere života je sa Allaho, a lehi vo pokrio i pojasnio umetu kako da se uni map počinje. A prvo način njegovog izražavanja kako se sallallahu alejhi ve izražavao ili kako je oslavljavao svoje svoje žene. Novu temu a isradiallahu anha prenosi nam nekoliko predaja koje pojašnjavaju O. Znao je sallallahu da Ajšu nekada oslovljava sa Ajšice moje. Što bi mi znači? Ja Ajš. Nači, oslovljavao je ženu formom tasdira. Nači tasdir znači, taslira znači izrasta svih znači umajnjavanja. Znači, kao kad mi kažemo svom sinu, sinčiću moju. On je ajši govorio ajšice moje. I ovo predaju bilježi ima muslim. Kaže Resulu Saravlahu alaihi vasallam ja ajš, znači kada su to prevodi, bilo bi o ajšice. Ovo je dživri. Šaljeti selam. Reko, neka je i najnjega selam i Allahov rahmet i beričet. Ti Allahov poslanče vidiš ono što ja ne vidim. Reče mu Ajša radi Allahu ane. Lije Kada Melek, Džibri, Ale Salam, Šalij, Selam, Ajši radi Allahu ane. Drugi momenat. U nekim arabskim plemenima Pogotovo u Hiđazu. Rijetkost je bila da žena bude bijele puti. Ajša radi Allah je bila jedna od tih koja je bila bijele puti. Bijela. Bijelog tena, jest I onda je Aded bio kod tih plemena u Hiđazu da takvu osobu zovu crveno. Crvena, oti crvena. I Resul Salahu Aleyhi Vaseleme je to upotrebljavao kad bi dozivao ajšu. Prenosi se isto tako kod imama muslima da bi Resul Salahu Aleyhi Vaseleme ajši govorio jahu me i ra o ti crvene. O Zatim znao je sallahu alaihi wa da nasmijava svoje žene i da ih poljubi i dok, i dok posti kaže ima muslim da je Aisha radijallahu anha rekla resursa allahu alaihi wa sallame poljubio svoje žene a on posti a onda bi uradio nešto čime ih nasmije da ih malo raspoloži I to je bila praksa Resula sallahu alaihi wasallam i onda kad posti. I rekao je najljepšeg, najpotpunijeg imana su oni muhmini koji imaju najlepše ponašanje, alak i koji su najblažiji svojoj familiji, svojoj ženi. Najpotpunijeg imana su oni muhmini koji su najbolji prema svojim ovaj najljepši ahlak i najblažiji, najmilostiviji prema svojim familijama. Hadis prenosi Aisha radi Anha, a bilježi ga Imam Tirmizi u svom, svom sunetu. Zatim, prenosi se od Saada, Ibn Ebi Baqasa radi Na kad je bio u teškoj bolesti ali bileži imam Buhari došao je Resulu sallahu alaihi vasallame da ga obiđe i reče mu Allahu ibn afra neka se Allah smiluje sinu afrae rekao o Allahov Resule oporuči mi, dozvoli mi da mogu čita i tak ostaviti kao testamentu Kažemo Resulu S.A. ne. Onda polovicu imetka. Kaže ne. Onda trećinu imetka. Kaže ostavi trećinu, ali i to je puno. Da svoje potomstvo, potomstvo ostaviš imućnim, bolje je, nego da ih ostaviš siromašnim, pa da od ljudi prosi. Da traže. O sade. Šta god budeš od tvoje nafake udjelio, to je sadaka. Čak šta i onaj zalogaj koji daš tvojoj ženi u njenom usta. Koji potigneš tvojoj ženi, Allah će te zbog toga podići. I Allah će time okoristiti ljude, a one zlopne, a oni zlopne ostaće, dakle, bez koristi. Nači ovdje i samo Po dizajne zalogaja da se doda svojoj hanumi je sadaka. Dobro dobro djelo. Zatim mi i braćo i sestre mnogo čitamo o Rasulu sallallahu alejhi ve mnogo čujemo o Rasulu sallallahu alejhi kako je bio poznati imam, poznati vojskovođa, vođa države kako je bio uzoriti muž, uzoriti ovaj komšija i tako dalje. Pitanje je koliko zaista ljudi osjećaju u sebi potrebu da tu i njegovu praksu primijene oni sami u svom životu. Što razgovorimo o odnosu prema, prema bračnim drugovima, prema svojim ženama. Znači, je li problem u vremenu ili u nama. Te primjećujemo da ovo nije, nije na mjestu kod nas. No ibu zemanena, vol ajbu fina. Volej sebi zemanina ajbun Mi kritikujemo vrijeme, a mahana unama. I se nas u ovom vremenu druge mahane nema. Mi smo gledan maha. O A da vrijeme ima jezik, on bi nas izgledio. Kritkao bi nas vrijeme, zbog onoga što radimo. Znači, zbog ovakog odnosa i ovakvog, ovakvog obraćanja, Resul Sarallahu alaihi wa sallam je normalno budio ponos u dušama svojih žena. Ovo je to što kaže Aishiradi Omanam. ا انت لوينه انت كوني زوجتي في الدنيا والاخره قلت بلا يا رسول الله قال فانت فانت زوجتي في الدنيا والاخره إما شني وني دا بوديش مويا جنا إنا دويناكو إنا آخيره بيتام الله ورسوله قال Pokušajmo svaki od nas da zamisli ovaj momenat kada bi ovako rekao svojoj ženi. Hadis je sahi. Tako je ocjenjujem imam Albani. Ovaj hadis. Dakle, kakva je kako je bilo osjećanje njegove žene Aiše radijallahu anha kada je čula ovako nešto. A vidite drugi momenat njegovak čerka Zajnjevi, radijala Anha, je bila hudata za Asa ibn Rabija. On je bio mušnik. I normalno, pobjegao je iz Meke, bježeći spred Islama. Nije htio Islama da prijevati. I onda je napisao pismo Zajnjevi, radijala Anha, i kaže u ma e buki indiji mi muttehem. Tako mi Allah, tvoj otac kod mene nije sumnih. Znači jasno je ko čisto je sve. وليس احب إليه من أن أسلوك ماك يا حبيب i nema mi ništa dražej ovoljena nego da idem sa tobom في شعبهم واحدهم jednim tistim putem. ولكنني اكراه لك أن يقال أن يزوجك hazala qaumahu fa hala azdarta wa qadarta ali miye neugodno da ljudi kažu da je tvoj muž izdao svoj namat te molim te usmi ovo kao opravdanje meni i procjenjivalo poete pismo rec mušik je piše ne muš šta kaže nema mi draže osobe s kojom bišao ići jednim putem I tvoj otac kod mene nije ni u sundu. Jasno je, dakle, pošto je moj. Ali ne da i ljetski ponos. Stid ga da se kaže da je on napustio vjeru svojih djedova. I onda kaže, molim te, ko uzmi kovi I cijeni ovu. I navodi se da je Zenja, radijallahu aneha, otišla po njega. I da ga je vratila i da je privatio islamu. Radijallahu aneha. Znači, pogledajte ovi riječi koje on u kuću je Zeynjevi radi Alohana. Otac tvoj kod mene ni u pitanju opšte. Znači, znam ga kakav je i zaista osjećam ljubav prema tebi i želim da idemo istim putem. Ali taj džahelijenski ponos bio je previše jak. Zatim, jedan zanimljiv događaj dok je Resul sa Allaho alaihi wa sallam boravio um, u etikafu, kad mu je došla Safija radi Allahana da ga obiđe. Normalno, musliman kad je u etikafu, nesmije da napusti etikaf, ali er tako? Mora da nema izlaske iz etikafa, osim u slučaju može. I onda je Resul sa Allaho alaihi wa je zajedniština Ramazana, onda je Resul sa Allaho alaihi wa kada je ona pošla, odlučila, Odlučio da ide sa njom da isprati. Umeđu vremenu dva su je čovjeka pojavila od Ensarija, a on išao sa Safijom. I onda su oni htjeli da prođu. I onda im da znak restanete dok prođe Safija. Kaže Allah ovaj resumen. Za da imaš sumnju sprem nas, sprem tvojoj familiji, tvojoj ženi. Kaže... Ona je sva filja. Ona je žena. Ostanite. I ja ne želim da šeitan išta ubaci u vaše srce od sumnje. Praću zamislite momenta kad čovjek tako pokaže brigu za svoju ženu. Šta može žena da osjeti prema svom mužu? Ponus. Da muž brine za im. Dakle, ovo je poznata predaja kod imama Buharije. Prenosi se... Da je alayhi wa u dodatku ovog bogaza rekao inne shaytan yajri min al insani majradan wa inni khashitu an an yunqiya fi anfusikum anfusikum shaytan zaysta shaytan kula kao što je nime kola njegova krv ja sam se uplašio da u vaša asat ne neobaci sunna da neobacite nešto što nije što nije dobro Dobro je bilo kad bi odnos u našim familijama, među našim vražnjim subrošnicima bio nešto poput ovoga. Druga stvar, kako se resurs sallahu alayhi wa sallam uljepšavao svojim ženama? Uljepšavao se svojim ženama jedna oblast koja je u našem životu zapuštena. I ona je primijetna samo u onom periodu Dok mladih hsku prije brak. Ta se dotjeruju, gledaju da bude linija na mjestu, da se kupi nam vrijeme, hedija, cvijeća, šta li. Onda nežave se riječi u u nebesa kujem te naš naša wife. Da kažem a, a, a, a ili a šiklije. I onda kada dođe brak sve to zavrne. A treba suprotno. Prvo prije braka U islamu nema šikove. Što prije braka u islamu nema šikove. To tu energiju jednik čuva za brak. Zato prijačujemo kod nas danas i kod drugi da ljudi najljepše riječi, najljepše hedi potroše do Kašmara. I onda uđu u brak par mjeseci par godina i nema braka. Kod kod ti je brak, jedan mjesec više ga ne. Stao je tu. To kod pravi vjernika nije i to što kroz ovaj ders ako Bog da dota se neki neki života naših selefa. Pitala je ili upitana je Aisha radijallahu anha kada bi Resul sallallahu alejhi ve selleme ušao u svoju kuću. Čime bi započinjao taj ulazak? A ona bi rekla mi svakom, hadis prenosi ima muslim. Neka lema kaže, možda je Resulus sallahu alaihi wa sallame radio tako, da bi svoje žene dočekao poljubice, da ih poljubi, a prezirao je da iz njegovih usta se osjeća zada I bi bilo drago da kada bude kraj svoje žene da iz njegovih usta bude lijet miris, Kao što je on sallahu alaihi vasallam. Kaže Aisha radi allahu anha Ja bi češljela kosu Resula sallahu alaihi vasallam a bila sam u Hajdu. U svojom mesečnom mjesečnom, mjesečnom ciklusu. Zatim kaže ona Resul sallahu alaihi vasallam Ja bi prala njegovu glavu. On bi bio na ivici džamije ispruži glavu u moju sobu. Ja mu operem glavu i on se vrati u mešnji. Ja u mešnji dok, dok sam mu ovo. Izbaci glavu van džamije da može njegova hamuma da opere kosu. Jer on ne može ući u džamiju pošto je u sovciklusu. فهمنا كلامك. إذًا وقت لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعس ماما ويتوشه باня потребе за женом, дак? Само поставиш туш и كما تتزين كما لي وما وما ط كل ح الذي ahasteوجbu حها الذي halej ل الله تala يقول وlehvittru الذيleh بال. J vol ili ja se jepšaavam svooj žen Ito kao što se ona jepšaava. Nije mi drago da on nje zahtjevamm se š to je moje pravo a da jaj no je daje menno pravu. Jer razmišljeni Allah kaže: "Wa la gunna misru la one imaju isto tako prava koliko je obaveza da im se dobro da im se dobro radi. <coughs> Prenosi se od yahnie ib adu rahmana kaže došao sam Muhammedu ibn Hanafi. Ovo je bio sin Alije radijallahu anha, anhu, ali ne od Fatime, nego od njegove druge žene. I po toj ženi on je i dobio ovaj ime Ibnul Hanefije, sin Hanefije. Jer je ta žena bila ispremljena Benu Hanife. Navodi se da jedna skupina šija ovoga Muhameda smatrala Mehdije. I onda i, i, i kad bi nazivio njemu selam, volili bi Esselam Aleikeja Mehdi. I on bi rekao ja jesam Mehdi, to znači onaj koji upuće na pravi put, ali koji, koji upuće na pravi put, ali vi govorite eselamu alejke, ja Muhammed. I normalno, kad je, je reko da nije Mehdi, on smo pisali, I da vas ne poštiju Iako je rođeni brat Hasana i Huseina, radi je samo nije po dakle po majici. Prednosti se za njega. I kaže... Izašao je, kad najnjemu, kaže crveni prekrivač, a vrada mu blista, svjetluca od mirisa. Koliko se da mirisalo? Rekao mu šta je ovo, kaže Mohamed. Ovaj pokrivač, moja, stavio sam ga kod moje žene i onda sam ga zamazao mirisom i s tim sam mirisom zamazao i svoju vradu. Jer mi je drago, I znam da moja žena voli da osjeti miris sa meni. Toliko bi nam miris o svoju bradu, da bi ostao miris, vidi se svjetluca, kaže u njegovoj brade. Navodi su u, u drugim predajama, kaže, iz njegove brade kapa el galije. Galije je nejskuplji miris koji su tada imali. Zastojao se, dakle, od najboljih mogućih vrsta miris. To sam da dakle, napravi se, dakle, jedan, ovaj... Smjesa od više mirisa izvala se vladi. I to je koristio Muhammed ibnul Hanjefije radijallahu, radijallahu anam. To je dakle jedan šariatski propis, savjet da se muž uljepšava svoju ženu i da se žena uljepšava svoje mužu. Danas je aktualno kad doće na posao, čovjek se dotjera ako radi u neko, nekoj kancelari ili skotska se namiriše se i su tako i žena, a kad mora svakako, može i ovako, i onako, i to vraća remeti i raspoloženje. To remeti raspoloženje. Ima u nekim arapskim sredinama, i dan danas je vraćao Adet i sestre, da čovjek je doće da se ženi, pošalje svoju majnu ili sestu, ili neku ženu koju vjeruje, da pregleda tu njegovu buduću ženu, kompletno tijelo kako je. Između ostalog je pita koje igre znaš da igraš i koje miri se koristiš. Ako će za ovoga čovjeka moraš te igre znati i moraš taj miris koristiti. I onda nema da fali. Možda brinete po Ovako par mjeseci do sad namo žena pa normalno. U kuhinskom prtetu izlazi, niti kad, da ti zapjeva, niti nit nik, nik, ikada pretom da poigra i da se lepo obuče, šta ćeš ho? On? Onda kad ho drugu žen, bi ti još gore drugog tako nastaviš. Tako? Naci seljemi su to praktikovali braćo. Oni su uljepšavali svojim braćnim drugovima. I to isma. I to postane sadaka. Boje nego da se uljepšavaš ova i druga To je postaje hran. Uđe među društvo i onda gleda jednu stomak veliki linijed, do tog uglavno se steše, da nije to previše, nije, nije linija dobra, ona isto tako, znači. I onda kaže, nešto mi u braku ne ide, nije baš najbolje, nešto se ne slaže, pa normalno. Dakle, vraćo, ovo su detalji koji su u nekim aspektima možda kod nas i tabu temu ali trebao imam pričati, baš u džanijama, baš iz mihraba i sam imbera, da ljudi znamo da to dio vjeri, i da su to naše sebe praktikovali. Zatim Resursa Allaho, Aleyhi Veselame, je znao da svoju familiju nasmi, da s njima našal, da napravi vedro atmosferu. Navodi se na sreder, zanimljiv događaj, da je Resursa Allaho, Aleyhi Veselame, šrkao se sa Ajšom. Hadis je sahi i Ajša ga je pretekla. Pretekla ga je. I u jednom ratnom pohodu kaže Ajša radijalana tak sam bila malo dobila sala. Postala je malo punija. Reče o meni Ajšo da se potrkam. Pazite, ide na front Pred borbom je. I on nalazi vomenat da sa svojom familijom malo se poigra. Kaže, a išo, sad ćemo da trčimo. I kaže, Ajša trčali smo, a obzirom sam ja postala malo punija, on me je pretekao. I onda je rekao, ha vi, vi, tilke, ovo je, ova je moja pobjeda za onu tvoju prijašnju. Znači, sada smo isto. Nema, dakle, Nemamo razlike. I ustoje rekao: "Hayrukum hayrukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli". Ja'sam, najbolji od vas onako najbolji svojoj familiji i ženi, a ja sam najbolji svojoj ženi. Hadis se sahih ilahija imam, hadis hasan ilahija imam Tirmizi. Tu su neki detalji koji nam spominje Aisha radijallahu anha od njegovog sallallahu alayhi wa selleme odvojenju prema prema njegovoj كاج عم ابن اس رضي الله عنه عمر بيت ان سم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك والله ورسوله كنت يا اول لودي نيدراش قال عائشه عائشه قلت من الرجال والمشارصه قال ابا قلت ثم قال عمر Rekao, Ako ko je nakon njega, kaže omevo, fa'addar i žalen, i spominjao još neke ljude, fa'zaketu me hafetem en jež'alanihi fi ahirihi. Kaže, am, i onda sam učutao, nisam ga više pitao, bojeće da meni stoji na zadnje mjestu. Da ne budu on zadnji osviti svih tih koji nabroju da su njemu posebno dragi. Ali ovdje vraća lijep, dakle, omenat, kada on kaže od svih, najdraža mu je njegova žena Ajša. Realno, kad bi nas neko pitao ovako ko ti je od ljudi najdraži šta bi tu što ajme rekao? Laho je kratko. On nije rekao Ibrahim a.s. On je rekao Ajša. Nije rekao Jus, nije rekao Isa a.s. Rekao Ajša. Ko ti je najdraži ajš Čuo to je zanimljivo. Kaže, Aisha radijalahu ane, imala sam drugarice sa kojima sam se igral. I kada bi Resul salallahu alaihi wa sveme ušao, nije bilo stid pa bi izašao. A onda bi on vratio da se igraju sam. On bi i povratio da se igraju sam. Zatim, Kaže ona, radijelallahu anha, Vidjela sam Resula sallallahu alaihi wa sallam kako na vratima moje sobe stoji i gleda bešije kako se igraju kopljima u mešidu. Mešidu Resula sallallahu alaihi wa sallam. I onda kad me je primijetio, počeo me je zasterati njegovim ogretačem. ja bi gledala u njih. A onda bi on ustao radi mene. Kako? Ustovi, kaže, radi mene, da bi ja i dalje ostala tu. I onda bismo, kaže, gledali te, tu omladnu iz habeš što bi, što bi se igali a bili su, kaže, mladići i voljeli su igru kopljima. U ovom slučaju Resursa, Allaho, Aleyhi wa je pravio zadovoljstvo, a iši radi Ovanha, da može da gleda te ovaj dječake koji su igrali u žani Allahovog poslanika sa sa kopljima. Kako je zanimljivo? Naša djeca danas u džami, čime si igraju, braća, čokoladama, bacaju one, one šta piće, jelo, alazalama. Danas se ljudi zasjetili svega. I sve nam je postalo neka ono nezanimljivo. Nije interesantno više. Jesmo se zasitili svega. A vidite ovoga momenta. Bila sam iz čaše dok sam bila u svom ciklusu, u Hajdu. Zatim bi tu čašu davala Resulusa, Allaho Aleyhi Voseleme i on bi postavio njegove usne na onom mjestu gdje su bile moje usne na toj čaši gdje sam pila iz nje. I ja bi jeva koma mesa pa bi dala njemu alhajdusa. On bi uzeo pa bi stavio svoje zube na istom onom mjestu gdje sam ja uzimala mesu. Sala, Allaho Aleyhi Voseleme. Šta ovo govorim? Dovo. Ovo je dovoljno da u u srcu njene, njegove žene pokaže da odista je ona njemu draga. Bilo bi dobro da anketu šta mi radimo da pokažemo ženama da su nam drage. Ne mene, ne ti. Ne moraš da rečeš otel, jedna anketa se napravi inshallah o tom pitanju. Ja predlažem našim sestrama da do ono anketu koje su dobile da je popune. Dobiće posle sabaha inshallah još jednu anketu ko da je žao. To je bilo zanimljivo. Eh, njegova blagost kilmuhu, salallahu alaihi wa sallam, i pored toga što bi njegove žene nekada prema njemu znale biti dosta glupe. Eh, mi smo u toku onog predavanja drugog naveli onako samo letinice predaju kada je Aisha radi allahu anha polomila posudu koja je bila pred Resurasa i njegove musafire, a koju je prinjela Umu Selema prije njih. I onda je a radi ona bila ljubovorna, bilo je krivo da je, da je Umu Selema stigla prije da to počasti goste, naljutila se, bacila je kamen na posudu, na tu, na tu ovaj tajništa je bilo, i to se polonilo. I to će mišla doći malo kasnije. Kaže Omer Ibnul Hatab radi Allah Mi kure smo bili iznad žena, jači oni. I kada smo došli ensarijama, kad u njih žene vladaju, pa su naše žene počele da uzimaju njihove adete. Jedanput se moja žena meni suprostavi. Ja joj kažem, za imaš ti hrabrosti da se meni suprostaviš? Kaže, valah imam, je sam primijetila da to rade i poslanikove žene sallahu alaihi wa sallamu. I čak šta po čitav, zna, po čitav dan zna biti ljudan na njega ne govori sajni. Ja sam je rekao, pripazi se, ako ovo ne bude bilo istine, a pitaću resula sallahu alaihi wa sallamu. I kaže, ome radi allahu anhu, obukao sam se i otišao sam pravo kod Havse, kod njegove čerke. I rekao joj, zar smije neka od vas da rasrdi Resula s.a.v. i da čitav dan tako ostane? Kaže smi Reko, takva je propala i upropaštena. Zar ste sigurne a vi srdite Allahom jer sržba Resula s.a.v. srdi Allah i tako propadate? kaže Omer radijallahu anhu u ovom događaju pa sam kaže u toku tog svog ispitivanja primijetio da jedna od žena pred Rasulom sallallahu alejhi je malo podigla glas glas i onda sam rekao kad je tako kod Rasula sallallahu alejhi ve onda se pokora ovo što Ima to nekim muslimanskim zemljama u Africi kažu da muškarci služe žene. Čuj za to. Koja Bosanka voli tako nešto, nek suda u Moritaniji. Ovaj. Mada ti propisi služenja ko da služi, kaže ulema Lema najjače mišljenje da se to vraća na adet mjesta. Ako u jednom mjestu adet da žene služe mušklaca, to postaje propisnije ovo. Ako nije adet, onda žena nije ni odovezna. Prenosi se da je Resul sa Allaho, rekao Aish. Tačno znam kada si sa mnom zadovoljna, a kada si na mene srdite. Reko, a kako znaš? Reče, kada se samom zadovoljna ti kažeš ne tako mi gospodara Muhammedu Bogu. a kada si na mene sđita ti kažeš ne tako mi gospodara Ibrahimova kaže ona reko tačno je tako mi Allaha Allahov resule ne, ne ne zanemarujem osim tvoje ime znači ne vređajte ne diraj ništa drugo osim tvoje ime umjesto kog imena da kon upotrebi ime Ibrahim alejsalam Enes se radi Allahom priča, i ovo će mu biti zadnji ovaj detalj zvezano za ovu njegovu blagost, na njihovo ponašanje. Normalno, vrać, kad govorimo o ovom ponašanju njegovih žena s Allahom, postoje određeni pravci, određene sekte unutar koje su pripisuju islamu, koje ove stvari njegovih žena uzimaju kao zlo, u smislu da ih optužuju, za izdaju. To su čakšta da je ovo rano kufru i tako dalje. Međutim, to je neprivatljivo, iz razloga što to Kur'an tako nije karakterisao, iz razloga što je Allah potvrdi da su to žene, poslanikove, majke mu'mina, iz razloga što je Resul Saralahu je potvrdio da će one biti njegove žene u ženetu itd. A s druge strane, bračo, se ovo govori da je Resul Saralahu je bio čovjek, da je njegov život bio život ljudi, Imao iskušenja, izkušenja, imao je izazova, imao je nesrećnih momenata, bio je ranjavan, gubio je bitke i tako dalje. Znači čovjek koji je živio životom ostali ljudi. Zato kad vidite ashaba radijallahu anhu, to su bili ljudi sa svim onim ljudskim karakteristikama i potrebama. Imali su posrtaja, imali su ovaj. negativni ovaj doživlja u životu. Koji si ostali ljudi? To je, braćo, Islam. Islam nas uči da je čovjek biće koji je može da pogriješi, koji je može da posrne. Ali nas je naučio da je najbolji ovaj čovjek onaj koji se nakon posrtaja pokalje, koji se vrati Allahu Subhanahu wa ta'ala. Enes priča radi Allah vanhu da su... da je jedna od poslanikovi žene sallahu sal alaihi wa Posla, poslala ovaj tajnir sa hranom. Normalno da Resulu Sala Laha počasti svoje goste. I kada je Aisha radi Alana vidjela da je to stiglo prije hrane, poslala je svoga slugu, u drujoj predelji stoji da je ona bacila kameru, da razbija taj tajnir. I tajnir je pukao na dva dijela. I Resulu Sala Laha, a.v. Kad je to vidio, uzeo je, spojio je ta dva dijela i rekao je onim svojim gostima, jedite, garet u muku. Vi jedite. Vaša je majka ljubomorna. Znači ona je ljubomorna. Zamisli da tebi u Rotterdamu dođe gosti sanđaka i tvoja žena pretobom razbije ona italijer ti bi odmah zvao šeha što da radiš a zanimljiv moment račno dobar moment i sestre da se malo razmisli o tome što ovdje primjećujemo poznalo je temperament svoje žene znao je zbog čega je ta reakcija znao da je to izraz ljubomore nešto što često puta žena ne može da kontroliše Ne može. I zbog toga je sallahu alaihi vaseleve, su u drugim predajama, da je naredio ališi da odma drugi Tanjiv da zdrav onoj u miselemi radja lanha, čiji je Tanjiv pogumljen i onda se sve lijepo završio. Sljedeća ova misela jeste kako je Resulu sallahu alaihi vaseleve bio vjeran bračnim principima u smislu da je svoje žene odnose prema njima i njenim familijima, poštovo i nakon njeve smrti. I najbolji primjer toga je Hatidža radi al za koju se navodi da je Resulullah sallahu aleyhi wa sallam i nakon njeve smrti znao poslati hedije njenoj familiji. I kaže Aisha radi al-anha, nisam bila lubomorna ni prema jednoj ženi kao prema Hatidži radi al Zbog toga što je Resul sallallahu alejhi ve selleme mnogo spominjao i mnogo govorio. Allah je kaže objavio Resul sallallahu alejhi da obraduje Hatiju, da će u džennetu imati kuću koja će biti od bisera, od dragog kamena. Hatija radijallahu radiallaha Zatim pogledajte momenta, Jako li je domenat. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al Ahzab objavljuje ayet: "Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunyaya wa zinatah, fata'alayna muti'akunna wa kunna sarahan jameela." O postanicima. Reci tvojim ženama ako vi hoćete život na ovom svijetu i njegove ukrase dođete da vas lijepo opremim i da vas otpustim. Na lijep način. I Resul sallahu alaihi wasallam je kad mu je ovo Allah objavio. Pozoo je svoje žene i rekao, i rekao im. Prvo se dakle obratio a iši radi lanha i kaže ovako Nešto ću ti reći ali molim te ne žurim prijenego konsultuješ tvoje roditelje Allah mi je ponudio da vam predoči ispo ili da private skroman život sa mnom ili da se ako što dunjam do vas otpusti al pazite o taj ne moj da odlučuješ prije nego budeš pitala tvoje roditelje jer je znao da će evo beg reći šta radela hanu ne ne Ne kaže o njoj, Allah mi je to rekao ja tebe pitam, biraj šta hoćeš. Jer je znao da ženska reakcija, koju često puta vode emocije, možemo da kaže, pa otpusti me onda. Ne, nego kaže, prije nego ne konsultuješ svoje roditelje. Nemoj da odnosiš odluku. Znači, on je unaprijed priprema za ono što voli i sebi i njoj. Mogu da kaže Allah mi ovo objavio, to je na naša vaša kritika i odmah molim te reci šta hoći, hoći brak ili neći. Ne. Dao no, kaže, pitaj svoje roditelje i kaže ona radi Allah vanha o Allahom Resule zar da za ovu stvar pitam roditelje. Ja biram Allah, njegovog poslanika i budući svijet. I kaže, tako su postupile sve ostale žene I ovaj hadis bilježi Imam Buhari. Znači hadis je Sahih. Ne sumljam to. je dovoljan primjer kako je sallahu alaihi wa sallame bio vjeran bračnim principima i kako je vodio računa da ne povrijedi ili ne dovede svoju ženu u situaciju da kaže neću sloviš u bravu. I normalno ovaj, ovaj predajat kada je koliko je puno spominao Fatidžu radijalanha na svim svojim predavama da je znao često puta da pošalje hedije njenim ovaj drugaricama njenoj rodbini ispoštovanja prema prema njenoj radijalahu radijalane imamo još 15 minuta tako u ovo vremena pa su, malo smo kasni sa sa podjetom tako da možemo da stići do još par ovih ovaj, ovaj predaja pred očima sledeća predaja govori o jednom detalju kada je Resul sallahu išao na put. Ne vodi se da je Zeneva kćerka Zemanova zbog svoje starosti. Svoj termin koji je imao Resul sallahu da boravi kod nje dala kojoj ženi? A Ona je bila stara znala je nema potrebe za muškarce, a bilo je žao da je ostavi Resursa Allaho Alayhi I onda kaže, ja svoj, svoje dane, kad treba da budeš kod me, da je Aiši radi olada. I kaže Aiša, Resursa Allaho Alayhi Vaseleme kada bi htio da pođe na put, bacao bi onu strelicu, koja će raditi da ide sa njim. I na koju i na vrata su usmjeri strelica, ta bi žena izlasla sa njim na putovanju. I kaže ona radi Evanha, osim što to nije radio sa Seudom. Jer je Seuda dala kaže ovaj svoj temi, svoje dane meni. Ovdje Uleman izlači zaključak da je Resursa Allahova Nehiva Sallame poštovao osjećaje žena. I nije ti onda kaže ti ideš sa ti ideš sa Ne nego bacit ćemo srlucu. Pa na, čija, ovaj, na čiju stranu ode, ona će izaći sa mnom. Navodi se u, o, u drugim predajama da je Resulost Allaho Aleyhi Vaselem jedan put izašao, a sa njim su bile Hafsa i Ališa, radi Oane i kaže da je Resul al sallallahu alejhi ve da je Resul al sallallahu alejhi ve selleme obično od žene bile onim svojim hauderjima. To su oni on neka vrsta kućevka na na, na kameni, je žena bio zaštićen tu sedime. I kaže Hafsa je predložila Ajš radijalanha da zamijene svoje kamile i da ovaj Ajša bude na Kamili Hafse, a Hafsa da bude na Kamili Aisha. I Resul sa Allahu Aleyhi Veselame je odma kako je došao od Kamile, pošao s tom Kamilom, kad, kad, na Kamili Hafse. I kaže Aisha radi Allahu Anha, kada sam primijetila da odoše, umeni se probudi Ljubomore. I odmah sam, kaže, došla ljuta za njima. A u drugoj predaji kod imama Buharije se navodim, da je Resulusa Allaho, i u smrtnim kad je trebao da umire kad je bio bolestan tražio izum prije toga od svih žena da svoju bolest završi u ajšinoj sobi. I onda su mu dale izum. I navodi se da dan u koji je umru to je bio dan kad je po pravilu trebao da bude u ajšinoj soli. Tako da ga Allah poštedio zuluma i u tim prema njima i u, tim, i u tim momentima. I tada je tražio, dakle, njihovo, da, da njim odobrovolji, da ne bi kod neke stvorio osjećaj manje vrijednosti, ili neku posebnu vanarnu ljubomoru, što bi normalno moglo da kod javi ovaj da izazove osjećaj nepravde od strane Resula sallahu, zarabahore i resale. Navodi se, da je znao, kad je to u pitanju, da provući do Bože, ovo je moja podjela u onome što sam ja sposoban. Znači u tim detaljima. Ali molim te ne kazni me zbog onoga što ja nemam. Znači ja nemam vlasti. Znači srce, ono može prema nekoj žena da bude više opredjeljeno. I on tu nema vlast ali ono što je bilo obvidljivih stvari, od raspodjele, od obaveza, onda je tu gledalo da bude prema svim svojim ženama pravedeno. Nakon toga, ovaj na drugu, sljedeću tašku mišala. S ovom smo otprilike završili. Dolazi nam sljedeća taška da vidimo koja nam je. Malo tehnika sport, 21. vijeka, nisu maš ono, pa nema vezati. Rasul sallallahu alayhi wa sallam bodrio muslimani, muškarce, da se lijepo ophode prema svojim žele. I ovdje ćemo, braćo, navesti nekoliko hadisa i onda ćemo malo se pozabaviti o nekom našom, nekim detaljima iz naše ovakve stvarnosti. Prvo, i Buhari i muslim bilježe da je Resul sallahu alayhi wa sallam rekao Oporučujem vam da ženama radite dobro. Jer zaista je žena stvorena od rebra. A rebro je najkrivnije na svojim vrhovima. Ako pokušaš da ga ispraviš, slomičeš ga. A ako ga ostaviš onakim, ostaje krivno. Zato oporučujem da žena radite dobro. Zatim, kaže Sala Laha Rihiva Sallame, oporučujem vam da ženama radite dobro, jer su one poput sluga kod vas. Vi ih, dakle, posjedujete Činite im dobro osim ako dođu sa jasnim dokazom da su učinile ono što ne morali. Tada ih glorište u posteljama, tada ih išibajte šibanjem koje ne ostavlja posljedice. Barbenu dairu mu barbenu. Ovo je šibanjem koje ne ostavlja tragove. Neko u nas na kosti, rebra. Što za ovo? Po petne zane užu ste iz postelje. Ako budu pokorne, onda im zulum ne činite. Zatim, kaže se Allaho Rehi Voseleme, u drugom hadisu, najpotpunijeg imana je onaj muhmin, ili oni muhmini, koji su najljepšeg ponašanja, a najboljeg ponaša, naj, ponašanja, koji su najbolji svojim ženama, a ja sam najbolji svojim, svojim ženama. Ove sladi se navodili, i vezano za ovo, još a, ovaj, par hadisa ili još par predaja uh, o tome kako je se vallahu alaihi wasallam savjetovao savjetovao lomršinjstvo prema žena. Allah subhanahu wa ta'ala ga je u suri Ahzav, ajat koji su prije nabili, upozoravao da vodi računa o stremenima njegovih žena prema dunjavogu. I da im ponudi ispor da dostanu sa njim ili da, da odu. I Resursa, no, ali se privode svoj ženi da dostanu sa njim normalno. I je govorio <laughs> da čini je dobročinstvo svojim ženama. A i s to vremenom. Ovo druge strane, Resursa, Allaho, savjetuje. I kaže za ženu. Koja god žena bude klanjala pet namazan, postila ramazan, djelila sadak, i čuvala svoju čast, svog muža, bit će joj rečeno uđi u dženet, na koja god hoće dženetska vrata. Vezamo za ovo. Vraću, jedan sirijski novinar, Muhammed rešit uvejdi. Napisao je jednu jako lijepu risalu, brošuru, prije 11 godina, i nazvao ju je Objebiddi hinnet te muslimat. Dakle, suprotno je njima, dakle, suprotno muslimankama, možemo da, dakle, žene koje su nemuslimanke, na osnovu ni možemo da vidimo ko su muslimanke. I navodi jednu jako zanimljivu stvar da je ekipatska aviakompanija uvela pravila u svojoj toj kompaniji, agenciji, da njihove žene koje rade u kompaniji, svaka ona koja bude debela dobit će otkaz. Kilaja koja je data pravilnikom. Ne smije da bude veća kod nje od 5 kg. Zatim, mora da bude konstantno kada služi goste u avionu ili slično, na smjene. Lijepo obučena i uvijek lijepo da razgovara sa gostima. U suprotnom dobija otkaz. I kaže on, ona navodi ime toga ovaj direktora, zao se ovaj Muhammed Šahim. Kaže, ovo radimo da bismo pratili svjetske standarde na ovom polju. I kaže, ovi smo dana poslali petstotina mladi djevojaka da uče ova pravila, da uče ove kurse. Pogledajte da Ona koja je buca, ima da crknu glada. Što njih tiče. Nema je kod njih mjesta. I sad ovo usporete sa hadisom poslanika sallahu alaihi wa sallamu koja žena bude klanjala pet namazan, postila ramazan, davala sadak, bude čuvala četnosti časovoga muža, bit će joj rečeno uđi u dženet na koja god doće žene s Ne pita za kilaž došto. Nije biti na kilažu. Dovoljno je da imaš ovaj uvjet. Pogledajte šta radi emancipacija i borba za prosperitet žene. Znači ako si malo deblja, nema ti posla kod nas. Znači na drugom mjestu. I usto ima da se svakom smiješ. Tko zna ko su ti koji ima svojom smije? Ali mora da ono se smije. Danas kad kaže mu ono se ima ki smije svojom mužu u kući, se svom djetetu, to isto, to smatra za ostalo. To je, to je konzervatizam. Za ostalo. Recimo da naša žena, ili bilo koja žena, da recimo perijalne bolesnike u bolnici, To smatra modernim, je prima platu. A da ih kažeš djecu i peri djecu, to je nekako zaostalo. Čudilo ović? To je Tako da resursa Allaho, rejhjevo srlame u svojim uputama nudi ljudima i muškacima i ženama spasi dostojanstvo ovoga i onoga svjetovića. Blago onome ko s toga bude držao da nam vrijeme ističe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije. Da nam se smiluje. Da nam postanik sallahu alaihi wa sallam bude uzor. Da se držimo njegovih savjeta, njegovih vasijeta i da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grije. Da ovaj skup napustimo, a da nas nije spustio svoj rahmat. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuvamo familije na hajune baričit da imamo one one islamske harmoničnosti sačuvamo djecu od ovih iskušenja aj nas same da mala subhanahu wa taala pomogne da izvršavamo obaveze koje nam je dao i je majkate komandovanja stavio na naša pleća na način kojim što vojnog zadovoljstva da nas da nagradi assalamu alaykum So Jesus feels to reassure Was Khadija his wife He said Zamiluni, Zamiluni Daffiruni, Daffiruni A mighty has come before me I need you here with me By myself By myself